Сторінка двадцята. Сміється. І тіліл спокійно засинає. Тіліл та ліліт ніколи не розлучаються. Ніколи. На своєму півмісяці вони плавають у безкінечному просторі Всесвіту, повсюди розсипаючи насіння квітів. «А чи живуть у кульці злий чаклун або відьма?» – запитаєш ти. Адже ти звик до того, що зло – неодмінний супутник будь-якого навіть казкового життя. Повір, там, де я тебе веду, немає зла. сам. маленький букарбон ніколи не стане дорослим хижаком. Позирковий ме ніколи не втратить бабусю, а тіліл та ліліт не розлучаться. Ніколи. Але це доти, доки ти не розіб'єш своєї скляної кульки Бачиш, я не розбила її за стільки років і передаю цей скарб тобі Тепер усе залежатиме тільки від тебе Малюнок На малюнку зображена бабуся своїм звірятком Вона розповідає йому про своє життя